היום אנחנו נדבר על נושא מאוד מעניין וחשוב. לנושא קראתי שורש של עבודת אלילים. שורש של עבודת אלילים. היום אני רוצה לגעת ב... לא רק אלילים שיש בעולם, אבל אלה על שורש שמאחורי כל האלילים בעולם הזה. הרבה פעמים בן אדם הוא פשוט משקר לעצמו אפילו על אלילים שיש לו את זה ויש לו את זה, הוא, הוא לא אפילו יודע מה אומר. מאחרי כל הילדים שלו. ואתם יודעים שעם זמן הילדים עצורה של הילדים השתנה, כן? היו הילדים מעץ, מאבן, מזהב, היום זה מניער, כמו כסף לדוגמה, כן? יש אל כמו אופנה, יופי, שלטון, אה, משפחה, ילדים, אפילו חיות. כשהגעתי בארצות הברית ממש הפתעתי לראות שבכריסמס שלהם הם עושים גם מתנות לחיות. יש אפילו חנות שמוכר בגדים לחיות, מאוד מעניין, ואתה חושב וואלה האנשים האלה כל כך נחמדים, הם דואגים אפילו לחיות, לאן הגענו? אבל כשאתה מסתכל איך הם מגיבים לאנשים ואיך הם שונאים אנשים ואוהבים יותר חיות, אז uh, אתה שם לב ומסתכל ורואה שמשהו פה לא בסדר. אז uh, רציתי לשאול אתכם חברים, מה אתם חושבים? <ש> איזה אל הכי גדול שיש בעולם הזה, שבעצם זה שורש של עבודת אלילים? מה אתם חושבים? מה אתם חושבים על איזה אל הכי גדול בשבילך או בשביל העולם הזה? שטן, ממון, כסף, אוקיי, חטא, יצר, גאווה, הכל זה נכון, אבל כל הזה זה אלילי, אבל יש שורש של זה, שזה אל גדול, שכל האלילים האלה תלויים בו, ואנחנו נסתכל עכשיו בתנ״ך, שזה אני א' נו י' ידעת את זה, אה? אנחנו נעשה את שאלות. אני א' נו י' תסתכלו, תשימו לב. אתה אולי פשוט לא מתלהב מאופנה, כן? למה? כי לא אכפת לך. בגלל זה זה לא אל שלך. למישהו שאופנה זה אל שלו, למה זה? כי זה בשבילו. מה אם לא, טוב לו, מתאים לו, הכל בשבילו. כסף, יופי, כל הדברים האלו הם מסתובבים על אל הכי גדול וזה אני או אתה לעצמך, כן? כל האלילים האחרים זה אתה בוחר לפי רצון שלך ואנחנו נראה את זה עכשיו בתנ״ך קודם כל בואו נכתב בראשית ג.45 בראשית אימיל 45 ואנחנו נראה אתכם כמה פסוקים וסיפור אחד שאני זה השורש של עבודת הילדים הרצון הזה להיות כמו אל וכל העניינים האחרים שיש לך בחיים, זה פשוט על פי רצון שלך. מישהו פשוט אוהב טלוויזיה. זה אל שלו, זה משהו, הוא בא אחרי עבודה, מהבית, זה משהו שהוא מסתכל, כל הזמן. אבל בשבילי לא. כי זה לפי, לפי רצון של כל אחד. ארבע, חמש, פרקים. ויאמר נחש אל האישה, לא מות, תמותום. כי יודע אלוהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם ויחייתם כאלוהים יודע טוב ורע. אמן. אז במה היה ביטוי בעצם? בזה שבן אדם יכול להיות כמו אלוהים. אלוהים? הוא יכול להיות אל לעצמו כשאתה חושב על אלוהים, על מה אתה חושב? הדבר הכי טהור שמתאר את הטבע של אלוהים. או משמעות של אלוהים. ככה זה, אלוהים הוא אלוהים בגלל שיש לו זה או זה. זה הכל נכון. אבל... כן, כן, זה נכון. כי זה שייך למה? לשלטון, שליטה, כן? הוא יכול לעשות הכל כי הוא אלוהים. הטור נכון אמר, הוא רב. אז זה ביטוי, אני יכול לעשות הכל. איך שאני רואה אוקיי? אני לא צריך דבר אל המים, שהוא יגיד לי לעשות. אני בעצמי יכול לתכנן את החיים שלי ולשלום בחיים שלי. איזה כיף, איזה יופי. תשימו לב חברים, בגלל זה אני מאמין שמתוך העשרה דיברות, הראשונה זה קשורה למה? עשרה דיברות, אחי. איזה תנ"ך אתה משחק החדש? זה מעניין, נסתרצה עכשיו שהתנ"ך הברית החדשה חדשה. כלומר התרגום חדש, כן, לאיום, הם תרגמו דברים כמו... כמו מנורה וכל מיני דברים שקשור לאור, באמת לאיום, כן? להדליק את ה... או, איך? משהו כזה, ממש בסגנון סטייה לגמרי. אז תרגום חדש זה עטיף ללכת עם תרגום ישן. אוקיי? Okay. עכשיו, עשרה דיברות. ראשונה קשורה ל... <ש> שיהיה <ש> רק אלוהים אחד. שלא יהיו לכם עוד אלילים. אז מה הוא עושה? בעשרה דיברות הוא מביא לעולם, אפשר להגיד, תיקון עולם. איזה תיקון? הטעות הכי גדולה שקרה זה שבן אדם רצה להיות כמו אלוהים. זה בעצם שורש של כל הבעיות עבודת הלילים. אל עכשיו בואו נפתח אה, גם לוקאס ט' עשרים ושלוש. לוקאס ט' עשרים ושלוש. ישוע אומר, ואל אמר, איש כי יחפוץ ללכת אחריי. ייחכש בנפשו ויום יום יסע את צלבו והלך אחריי. אמן. אז אנחנו גם פה רואים בעצם לשנות את הערכים שלך, לשנות את ההבנות שלך מעולם לדברים של אלוהים, אתה לא תאכל אם קודם כל אתה לא תפתור את הבעיה שלך, שזה בעצם אתה. כן, מה כתוב פה שקודם כל צריך, אפשר להסתמש במילה לסרף, כן? לסרף. להתכחש. איך? להתכחש. להתכחש. להתכחש. במה? בנפשי. זה לא שלא לדוח על נפשי, כן? Okay. אבל פה זה עניין, אם אתה לא תשנה את ההבנה שאתה אלוהים בתוך חייך, אתה לא תוכל ללכת אחרי אדום. יהיה לך קשה, כי למה? יש לך ערכים שלך. יש לך חיים שלך כבר. עוד מקום, גלטים בית עשרים. גלטים בית עשרים. כתוב, עם המשיח נצלפתי ואין עוד אנוכי, אך חי כי אם המשיח הוא החי בקורבי, בטלפי, באשר אני חי, אתה בבשר, אכיה באמונה בין אלוהים, אשר אהב לי, ואתן את נפשו בידי, אמן. אז עוד פעם אנחנו רואים פה שרבי שאול אומר שבעצם הוא אמר לאני שלו לא, די, מפסיק, תפסיק כבר. עכשיו כל זה אנחנו רואים שזה מראה לנו מה האל הכי גדול בתוכחים שלנו, מה השורש של כל הילדים שיש לנו. היום עם כל הטכנולוגיה, כן, יש אנשים שפשוט מחליפים אייפונים, סמסונגים, כל הטכנולוגיה כן, כמעט כל שנה, או פתאום משהו חדש בא ומחליף כבר, זה האל שלו, אבל למה זה קשור? זה קשור אליי, אני. Okay? עכשיו אני לא מדבר למשהו ש... אתה כן משתמש לעבודה ואתה צריך להתקדם ואתה צריך upgrade איך קוראים לשיטו? להשתדרג. להשתדרג. להשתדרג. יופי. אז עכשיו יש פסוק שהרבה פעמים מדברים עליו ונשמע ככה שאני אמרתי שאתם אלוהים אוקיי? Okay? אתם אלוהים. עכשיו okay. תשימו לב, הוא לא אומר שאתה כאחד אלף. הוא אומר אתם ביחד אלוהים. קודם כל אלוהים, הוא אומר שיש רק אחד. אז יש לנו בעיה אם יש הרבה אלוהים. יש רק אחד. אז איך זה יכול להיות שאנחנו גם אלוהים? על אחד, אם אתה, בגור שלו. אתה, אני, אנחנו ביחד, לא אחד, לא אחד, כל אחד הוא אל. כל אחד, אם הוא ביחד, בתוך הגוף המשיח, אנחנו אלוהים, לא אני בנפרד אלוהים, אנחנו ביחד, כגוף אחד. הראש נשאר, זה משיח, ישוע. ורק דרך זה שדרך גוף שלו אפשר לקרוא לנו, אלוהים, אבל עדיין הוא הראש, אוקיי? אז יש הבדל בין אל כאחד, אתה אל, או שאנחנו עושים אלוהים אחד, וזה רק אם אתה קשור לגוף המשיח. עכשיו, מי זוכר את הסיפור של רחל ולאה בבעל יעקב, יעקב? <סיבור> מאוד מעניין, זה מאוד קשור לנושא שלנו, היא נפטרה ממש מוקדם, אני חושב אפילו בגיל משהו כמו 40, אומרים. בזמן הזה, ואפילו היום, זה מוקדם. וזה מאוד קשור לנושא שלנו, כי בעצם אנחנו נראה שהסיבה למה היא נפטרה, זה אני. עכשיו, רחל, המשמעות שלה זה כבשה, נכון? אבל כבשה גדולה. מבוגרת, אפשר להגיד? אתם לא יודעים? מי יודע? גדולה? צעירה? לא אבל זה כבשה. אוקיי, אנחנו לא נתרכז על גדולה או קטנה, אבל כבשה. ומי אנחנו? כבשים. הסיפור הזה מאוד קשור לנו, אוקיי, בנושא, ומעניין שהמשמעות של השם שלו זה כבשה. אה, עכשיו, היה, היה לרחב הכל, חוץ מדבר אחד, אין ילדים, אוקיי? ולאישה זה יכול להיות כל החיים שלה. אין לה ילדים. עכשיו, מה היא עושה? היא עושה הכול ומוכנה ללכת על כל דבר כדי לקבל את מה שהיא רוצה וזה הילדים שלה. אז בואו נפתח בראשית ל' ונקרא מהסיפור הזה כמה דברים. אני מזכיר, אנחנו מדברים על שורש של עבודת ילדים שזה אני. ראינו בתנ"ך שזו הייתה בעיה רשמונה, וזה מה שאלוהים מנסה לפתור ולהחזיר אותנו לאלוהים הגדול. והוא אומר, אתה יכול להיות אלוהים, רק אם אתה איתי, רק אם אתה בתוכי, בתוך הגוף שלי, אתה כן יכול להיות גדול בעולם הזה. ל', בראשית ל', פסוק אחד. ותראה רחלקי לא מיודדה ליעקב, ו... תקנא רחל ואחותה ותאמר אל יעקב הבא לי בני ואם אין מתה אנכי אמן אז קודם כל אנחנו רואים פה אגב בפסוק 2 אני לא אקרא אבל תסתכלו יעקב הוא אומר, אני לא אלוהים. היא אומרת בעיה, והוא בעצם פונה אותה לפתרון, איפה אפשר למצוא את הפתרון. ואיפה היא מחפשת? במקום לא נכון, בתוך הבעל שלה. הוא לא יכול לתת לילדים. זה מאלוהים. כן, זה דרכו. כמו שהרבה פעמים... לא יודע, בן אדם מחפש אהבה, תשומת לב, כל הדברים האלו זה כן בא דרך אנשים, אבל המקור זה לא אנשים, זה אלוהים, וזה צריך להבין. והיא עצובה, עד כדי כך שהיא אומרת, מה אם אתה לא תתן לי, אני, אני אמת. ואנחנו יודעים שבסוף היא מתה, דווקא אגב, דרך לידה שנייה שלה. אז חבר'ה, תיזהרו מה אתם מבקשים. כי הרבה פעמים, משהו שאתה מבקש, ואתה דורש מאלוהים, תיתן לי את זה, הוא יכול לתת, אבל זה יכול להרוג אותך. משהו שאתה מבקש. ואנחנו נראה שזה כן הרג אותך בגלל איך שהיא חיפשה את זה. אגב פה גם יש דבר אחד על קנאה שעשיתי לגעת בזה כי כתוב פה קנאה, uh, כן? או קנתה? קנאה באחותה כי למה? לאחותה היו על ולה לא היו בסוף רק שתיים וזה מעניין כי כתוב פה בגלל שלא יכולה ללדת היא קנאה כלומר, לא היה לה משהו, על בסיס זה שהיא פשוט התחילה לקנא. זה אומר שבן אדם מאמין, בוא נגיד, שהוא מקנא מאח אחר, יכול להיות חסר, לא פרי. כמו שלא היה לה פרי, פרי פיזית אני מדבר, ילד. אוקיי? אני פשוט משווה עם העיקרון הרוחני. כמו שפה פיזית לא היה לה ילד ובגלל זה היא קנאה, גם הרבה פעמים, אם אתה מקנא כל הזמן, ושים לב, אולי אין לך פרי שלך. אין לך ילד שלך, אין לך פרי שלך. אז מה צריך לעשות? צריך להביא פרי. אבל לא תמיד יש ולא תמיד קל. וקנאה, רציתי עוד ואוסיף, זה לא תמיד שאין לך, בגלל זה אתה מקנא. הרבה פעמים יש לך, אבל אם לאח אחר יש יותר, אתה מתחיל גם להקנא. ויש סיפור מעניין אה, על בן אדם אחד, אמרו לו, תשמע, אם אני אתן לך הכל, הכל, מה שאתה רוצה, אבל לשוכן שלך יהיה על פי שתיים פעמיים יותר. אתה תהיה בסדר, אם אני רוצה, הוא אומר, אין בעיה, מה אכפת למה יש לו? העיקר שיהיה לי הכל. ואז הוא אומר, סבבה, תתחיל. הוא מתחיל להגיד, אני רוצה... בית ענק, גדול, עם בריכה והכול, ואז פתאום יש לו את זה. והוא נהנה בבריכה, הוא מסתכל בצד השני אצל שוכן, והוא רואה ארמון. פעמיים יותר ממה שיש לו. הוא מתחיל להיכנן, הוא לא יודע מה לעשות. ואז הוא מבקש, אני רוצה, אני לא זוכר, אוטו יפה. ואז לשכן מה הרוגזין? <מח> שני אורות, <עוד מח> נכון? פעמיים. כל, ש... כל דבר שהוא ביקש, פעמיים, פעמיים, ואז הוא מביא הוא לא יודע מה לעשות. <מח> הוא כל כך התייעל, שהוא אמר, אלוהים, אני רוצה שיקחו ממני עין אחת. <מח> הבנתם? <מח> כדי שיקחו <מח> שני עיניים לאב <לער> שלו. <מח> או לשכן שם. <מח> זקינה. אבל בעצם זה כן באמת חסר לבן אדם פרי, שלום, שלמות. עכשיו תסתכלו על פסוקים 14-17, באותו פרק ל', אני לא אקרא, מ-14 17, היא רואה שבאה אחותה, אם האחות, תעזוב לי, זה מנ... מנדרגורי בעברית, זה אותו דבר, כן? מנדרגורי. מה זה? זה פרי אחד, אוקיי? איזה בסדר? מ-14 עד 17. דודאים. דודאים. אה, דודאים? כן. אוקיי. זה משהו ברוסית. דודאים. אתם מבינים מה זה דודאים? לא. זה מדרגולים. אחלה. זה מדרגולים, נכון? יופי. אז דודאים זה היה פרי מיוחד. שהיה עוזר לבחורה להיכנס להיריון, אוקיי? זה גם מדרש מדבר על זה, גם היה הגיוני בסיפור. ובא רחל ואומרת, וואלה, תתני לי את זה. היא אומרת, מה, מה, מה אתה יכול לתת לי? היא אומרת, תקני את הבעל שלנו, תקני אותו ממני, כאילו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, חבר'ה, שהיה להם לוז. מי, מי, מתי? היא אומרת, נראה לי זה היה טוב של רחל, אוקיי? ואז רחל אומרת, תיקי טוב שלי. וללאה זו הייתה הזדמנות טובה, למה? יעקב אוהב יותר את רחל. רצה להיות איתה יותר. ואז ללאה זה, לא משנה מה תתני לי, אני רק רוצה שפועל שלי יהיה איתי יותר ויותר. אז היא מוכנה למכור את ה... דודלים. <תודה> <תודה> ולקנות את הבעל ללילה שהיה שייך לרחל כמובן. אז פתאום בא יעקב, הוא מחכה לרחל, פתאום הוא רואה ללילה עוד פעם, לא מבין מה קורה פה, חשבתי סגרנו לרמבה. למה אני רואה לילה? לפתאום אני לא רחל פה, יום שלישי לילה. לילה אומרת, אני קניתי אותך. יאללה. תלכי איתי, באסי. אז הוא כאילו, נו, סגרתם פה עסקה, אז מה אני אעשה? אני אלך. כיצור, מבחינת הזאת הוא היה מסודר, מתי, במי ומה, מה ממו, כמו שאומרים. וגם אומרים שהפי הזה, אם אתה אוכל יותר מדי, זה משתמשים, או השתמשו בזמנו גם כסמים. וזה יכול לעשות את הלידה של אישה יותר קשה. זה גם יכול להיות אחת מהסיבות למה לידה שלה היה קשה. אה, תשימו לב שבזמן הזה דווקא נשים אה, יהודיות, כן? תסתכלו במצרים, לא הייתה להם בעיה, כי כל הזמן הם עבדו, ממש היו חזקות, ופתאום פה אישה בגיל של 40, יש לה בקושי היא יולדת ילד שני בגיל 40, מוזר, לא? זה אחד מהסיבות, חבר'ה. היא עושה את זה בצורה שלה, בכוחות שלה. ולמה זה מביא? למה? אנחנו צריכים לשים לב שאולי יש לנו כוונות טובות כדי להרוויח פרי באדום, דברים טובים. אבל הצורה שאתה, כשאתה עושה את זה, הוא לא נכון. אתה לא מחפש את זה מי אלוהים? אתה מחפש את זה מאנשים אחרים, על תנאי של אנשים אחרים, אותו, אולי אתה משתמש באנשים אחרים או בהזדמנויות אחרות שלא מאלוהים, וזה גם מביא אותך, זה עורד אותך פשוט, זה מביא אותך למוות. אתה כל כך עד באלוהים שאתה לא מבין, אני מנסה ואני מנסה ואני פשוט נשרפתי. איך זה יכול להיות? אתה כמו רחל יכול להיות, עושה את זה לעצמך. גם ילדים, כאילו, פה במקום הזה, זה בשבילו, זה בשבילם. וכל דבר שבן אדם מחפש, אפילו באדון, תיזהרו, יכול להיות מסוכן שאתה מחפש את זה לכבוד שלך, לא לאלוהים, כי אתה עדיין אל בעצמך. לכבוד שלך, שיראו אותך, שיגידו כמה טוב אותך, אתה. שישימו אותך במרכז, תשומת לב, כל הדברים האלו. זה מראה לנו פשוט מי אלוהים בתוך החיים שלי, את מי אני מחפש? איזה כבוד אני מחפש? עכשיו, שלושים ואחת, ל"א, פסוק ל"ב, שלושים ואחת, שלושים אנחנו רואים שהם עוזבים את אבא של רחל ולאה, ורחל היא גנבה את אל אחד מאבא שלה, וזה גם היה, זה משהו גם מידש אומר, זה היה אל של פרי, להביא פרי, חיים של פרי, בכל תחום. אבל אנחנו יודעים עד עכשיו מה היא חיפשה כמובן, זה לא היה כסף, זה לא היה עוד משהו, היא רצה פרי פיזית בפרק שלה, ילד, זה מה שהיא מחפשת עכשיו, כל ה-32, פרק 31, בפרק כן, אז euh, נקרא. אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה נגד אחינו עקר לך מה ימדי ויקח לך ולא ידע יעקב כי רחל גנבתה. אז בעצם פה יעקב אומר משהו שהוא בטח נראה לי, לא נראה לי פתוח, הצטער אחרי שהוא ראה שרחל נפטרה, כי הוא אומר פה ש... מישהו מחזיק את האל שלך לאבא שלו, הוא לא יחיה, הוא ימות. עכשיו, אני מאמין שזה לא בגלל שרק הוא אמר את זה, זה קרה. כן, למלוא שכנסת להיזהר עם המילים שלנו, אבל פה הוא מדבר איזשהו עיקרון מאוד חשוב, שלכל בן אדם, בתוך כל, בחיים של כל בן אדם, אם יהיה לו אל, שזה אני, הוא ימות. הוא לא יראה את אלוהים, זה בפיציפ, זה העיקרון. זה אנחנו רואים חברים, הדרך שלה ובסוף בראשית שלושים מפסוק שש עשרה אני פשוט אספר לא עיקרון, שלושים וחמש שש כתוב שהם עזבו מקום שנקרא בית אל והלכו למקום אה, אפרת נכון? ואז באמצע בדרך היא צריכה ללדת זה מאוד קשה לה והיא נפטרה אז זה גם מאוד מעניין שהמקום האלו שהיא עזבה, שהם עזבו, זה היה בית אל, שאנחנו יודעים זה בית אלוהים, בית אלוהים, בית אל. ולמקום שהם הלכו, אפרתה אה, אמרת בעברית, כן אמרת? זה, השורש זה גם יש שם פרי, נכון? אפשר להגיד? אפשר? יש מבינים שמרגימות כבר. כן. ‫בכל זאת מעניין שהיא אפילו ‫לא נפטרה באיזשהו מקום מסוים, בדרך. ‫מה זאת אומרת? ‫זה אומר לנו על בן אדם ‫שתמיד רץ בחיים שלו. ‫הוא לא יכול למצוא את המקום. ‫הוא רץ ממקום למקום, הוא מחפש. ‫ואז האנשים האלו נפטרים פשוט ‫בדרך איפשהו. ‫אין להם מקום שלהם אפילו, ‫אין להם שלום. אבל במיוחד אם אנחנו קשורים, מקשרים לזה גם לבית אל, שהרבה אנשים שעוזרים את הקהילה, עוזרים את, כן, לא משנה איזה קהילה פשוט, עוזרים את גוף המשיח, מקום של אלוהים, בית אל. הם מסתובבים, לא יודעים איפה אפילו. אתה שואל את הבן אדם כזה, איפה אתה עכשיו בחינם, איפה אתה נמצא, מה, מה, מה איתך, לא פיזית, כן, איפה, מה, מה אתה עושה? הוא לא יודע מה לעמוד. הוא לא, הוא לא סגור על החיים שלו. וזה סמל פה שהיא הייתה בין אחד למקום שני, שהיא לא בשום מקום. היא לא סגורה על החיים. וככה הרבה מאמינים. חבל. עוזבים בית אלוהים, מחפשים משהו יותר טוב, לא משיגים את זה, נשארים באמצע איפשהו, רצים פה ושם כי לא יודעים מה לחפש. למה? כי האל שלהם זה אין ולא אלוהים. בגלל זה אין מקום קבוע ואין שלום. אז חברים, שאלוהים יברך אותנו, ידריך אותנו בדרך נכונה, כשאנחנו נשים לב על אללים שלנו, אם יש, כדי לשאול למה זה, למה, למה דווקא זה. זה אליי, זה לי, זה בשבילי אולי. האם אני שם את זה לפני אדון? אם כן, החיים שלי ממש יהיה דומה לערכי. וזה מאוד מסוכן, חבל. אז שיהיה אם לנו כוח, כמו רבי שאול אמר שאני כבר לא חה לעצמי. די כבר, כבר עשיתי את זה, התעייפתי. אני רוצה להיות בחופש של המשיח, ואז אתה תבין מה זה להיות אלוהים, רק בגוף שלו. אחרת זה רק אתה אל לעצמך ולא יהרג אותך. שאלוהים יברך אותנו, תהיו מברכים בשבוע החדש. בוא נלך בכוח שלו ולא בכוח שלנו, ושנביא הרבה פרי. אמן.